wa kulli bid'atin dhalal wa kulli dhalalatin fin nar ayyuha al ikhwa usikum bittaqwalli wa ta'atihi na kuhusieni kama ninavyostahili kuhisi nafsi yangu huwa lazima la kumcha Allah kwa kutekeleza yale ambayo aliamrisha na kuyaacha yale ambayo alikataza siku miongoni mwa siku tulizungumza kwa kuwa muda ulikuwa umerefuka basi si vivaya tukakumbushana tena kwa yale ambayo tuliyozungumza kwa sababu Allah nasema Fadhakir fa dhikra tanfa'ul mu'minin Kumbusha kwa hakika ukumbusho utawafaa kwa wale wale wenye wako kuamini na sisi katika kukumbusha kwetu basi tunakumbusha katika jambo kubwa nalo ni jambo la kufuata kitabu na sunna lakini ufuataji huo lazima uwe unafuatwa kuzingatia misingi na uwelewa wa wale waliopita nyuma sio kwamba kila mtu tu aje aangalie ufahamu wake au kila mmoja afuate kwa rai yake hapana na kubwa tunalopinga sisi tunapiga vita kila jambo ambalo lizuliliwa katika hii dini ya Allah kwa sababu tunaamini jambo la kuzua katika dini ni jambo baya tena lilo baya kuliko baadhi ya maasi. Kwa hivyo sisi kila siku nadonaa sana tunakuwa tunawalengania watu wafuate ala manhaji salafi saleh wafuate ya manhaji mwenendo wa wale wema waliopita nyumba Sasa sababu kuna watu wanajiuliza kwa nini sisi kila siku tunawalingania hawa watu wafuate jambo hilo? kwanza ndo hao salafi Ambapo sisi tawaelekeza watu kwamba lazima wafuati hao Inana hina maana nakulu watambue watu kwamba sisi pale tunaposema kwamba watu lazima wafuati bitiba'i salafi inama naani bidhalika sisi kila siku tunakusudia kwa watu hawa hum ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kwamba ni masahaba wa mtume wa aimatul huda na wale aima wale viongozi wale wafuata hawa masahaba baada ya wao kwao tunaposema natiba kitabu wa sunna tunafuata kitabu tunafuata sunna ala fahmi as-salaf hadhihi basi tunakusudia hum ashabu rasulillahi kwa nini wao kwa sababu mtume sema khairun nas bora wa watu karni ni wale ambao waliokuwa wanaishi katika karne yangu thumma alladhina yaluna hum kisha mtume akasema kisha wale wanaokuja baada yangu thumma alladhina kisha yalunahum, wale watakao wana wanawafuatia wao kwa maana hawa watu walioishi katika hizi karne tatu hawa tunasema ainun salafiyyi devle chemchemu, chimbuko la hawa wema waliopita na wale watu wanapojiita nahnu salafii tunakuwa tunakusudia hadhi nisba ni katika swala tu la kujinasibisha tu kama wao wanapokuwa wakijiita nahnu alibadhi nahnu ash-Shafi'i nahnu basi na sisi hakuna ubaya tukajiita vile vile ikiwa sisi kwetu kutakuwa kuna ubaya ya mtu akajiita ana as basi na yeye jambo lake la kujiita ana ash kalipata wapi Kamba yeye ikiwa atakuja na hoja kwamba sisi Allah kasema, sote katwita huwa samakumul na min qabli kwamba amekuiteni kwamba nyinyi ni waislamu tu haya habari ya salafi umepata wapi na wewe haya mambo ya shafi'i umeyapata wapi Haya mambo ya hanafia, ume yapata wapi? Haya mambo ya ibadia, ume yapata wapi? Kwa hivyo kama huko ulikupata basi ndio huko huko. Kwa sababu wewe Wajinasibisha na hao na sisi twajinasibisha tuko pale pale tu. Kama utaeleta maelezo kwamba hao ni wa zamani, walianza huko na sisi ndotooanza. Kwa hivyo baada ya miaka elfu watakao mbele na wao watajua kwamba hawa walikuwa wanaitwa hivi kama ilivyokuwa nyinyi na tarehe yenu wakamba kwamba mlianza tarehe kadha mwezi kadha basi na hawa wanaojiita watabaki kuisabika katika hali hiyo tu lakini swali la msingi limadha nadu unnasa kwa nini sisi tunawalingania watu wafuate madhabu salafiswale hili ndo swali la msingi kwa nini tu tunalingania kuambia watu fuateni kitabu fuateni sunna basi katika khutuba hii tutatoa angalau sababu mbili au tatu tu kutokana na ule wakati wake ili wapate kujua kwamba je, sisi tunapowalingania watu, uwafuate hawa salafi je, tuna ya msingi au ni watu tu tuliohemka, watu tu tuliyokurupuka tukaja hapa tukawa tunaeleza maelezo ambayo hayaeleweki? Kulawwal li anna tunaposema kwamba watu uwafuate salafi kwa sababu salafi hiya al-islamu duu islamu Ukitaka kujua Uislamu hasa basi ni hawa salafis Na haya amesema imamu Barbahari katika kitabu chake Sharh Sunnah anasema kwamba tambua anna alislamu huwa sunna Tambua kwamba Uislamu ni sunna wa suna tu hi Na hiyo sunna ndiyo Uislamu wenyewe. Kwa hivyo anasema tambua kwamba Uislamu ndiyo sunna Na hiyo sunnah dio uislamu halafu wakasema wala yakumu ahaduhuma wala hapawezi pakasimama kimoja katika hivi ila bilakhar isipokuwa chengine lazima ikikuwepo sunna uwepo uislamu hakuna uislamu bila sunna wala hakuna sunna bila ya uislamu kwa maana vitu viwili hivi huwezi kufarakisha hata siku moja kaleb usamia anasema wa hadha yatulu na jambo hili linajiulisha ala an alislam hakkan kwamba uislamu ni haki lakini la yakun hauwezekani ukawa uislamu huo illa bima kana alai isipokuwa mtu anatakiwa uislamu wake huo uwe kwa yale ambayo aliyokuwa nayo Nabii sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu na wale masahaba wake halafu wakasema Wahia hiya salafia na hao hasa Ndiyo chimbuko Ndiyo chemchemu ya hawa tunao salafi kwa wale wasiofahamu wale wanaona labda tunaona hizi istilahi zimekuja mpya watu wanajiita salafi tumepata wapi kwa sababu hao waliopita nyuma wa ndo wao ndio tunatakiwa tuwafuate wao huwezi kufuata uislamu bila ya kuwafuata hawa Sababu ya pili ya msingi ni kwamba la allaha hakika Allah na Nabii na mtume wake amarana wametuamrisha sisi bitamassuki tushikamane na ule mwenendo wa hawa wema waliopita nyumba na tuliposema sana tumesema ni hawa masahaba wa mtume kwa hivyo Allah ametuamrisha sisi tushikamane na masahaba wa mtume tushikamane na ule mwenendo ambao waliopita nao انسم بونامتوم فا اننه ما من يعيش منكم kwa hakika yule ambaye Atekeishi miongoni mwenu fa sayara kathira atakuja kuona kuna tofauti kubwa ataona mbele huku kuna tofauti nyingi basi mtume anasema fa Mtakapo mtakapokuona wakati huo mmeziona nyinyi kuna tofauti zimekuwa nyingi sasa jambo la kufanya liwe lipi ili mtu aweze kuokoka katika hizo ikhtilafu huyu asema hili lafaa huyu anasema hili halifai huyu anasema hii ni suna huyo anasema hili bid'a basi mtume anasema yule ambaye ishi miongoni mwenu fa sayara kathira atakuja kuona hislafu ni nyingi basi mtume akasema faalaikum alaikum bisunnati ji na ule mwenendo wangu wa sunnati khulafa ar-rashidin na ule mwenendo wa makhalifa wangu waongofu angalia bwana mtume aliposema hapa kuna jawabu la wale ambao wanaosema kwamba sisi ba tufuate Uislamu. hiyo habari za sana fiziko wapi? Mtume anasema fa alaikum bisunnati. Hakusema fa bil bilislamu. Hakusema hili. Kasema fuateni mwenendo wangu. Kwa nini yeye alikwajui? Aseme tu fuateni Uislamu. Hapana. Lakini anajua kwa sababu kuna watu watakunja kuharibu huko mbele. Kwa hiyo maana akasema jilazimisheni. shika maneni na mwenendo wangu mimi. Na ule mwenendo wa makhalifa wangu tena akasisitiza hadisi maarufu kuno nyinyi mshike maneno hayo kwa meno ya magego kwa maana shika vizuri kabisa ayu hannasu enyi watu tambueni hakika allah ametuamrisha sisi bitibai salafis sale tuwafuate hawa wema waliopita nyuma sallallahu alaihi wasallam mtume anasema katika hadisi ambayo ameisimulia imamu في انسمع اقتاد بالذين tunaposema takeni kuongoka wafuateni hawa wawili ambao mimbaadi watakokuja baada yangu mimi anasema wafuateni takeni kuongoka nyinyi kwa wale wawili waliokuja baada yangu bina ashabi katika masahaba wangu akawataja mtume akasema takeni kuongoka kwa Abibakari wa omari halafu akasema wahtanu fuateni uongofu wangu bihadhi hii fuateni ule uongofu wangu mimi Ite wakasema akasema tena fuateni uongofu ammari msahaba wangu anaitwa ammari alafu akasema watamasuku bihadhi ibn mas'ud shikamaneni na mwenendo wa ibn mas'ud hadisi ambayo ameisahihisha Sheikh Albani katika sahihi Tirmidhi kwa hivyo mtume anasema katika hadisi hii shikamaneni takeni kuongoka kwa masahaba hawa nne aliyowataja amemtaja Omar amemtaja Abubakar amemtaja ibn mas'ud amemtaja Ammar ibn Yasir kwa Abu anasema tushikamani na haya. Kubuhizi, kwa hizi ni dalili tosha za kushibitisha kwamba sisi tumetakiwa lazima tuwafuate hawa wema waliopita nyuma. Kwa hiyo pale tunaposema tunafuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliopita nyuma nani bidhalika sisi tunakusudia jua hili kwamba hum ashabu rasulullah sio kwamba tunafuata watu tu sio kwamba watu waliozuka juzi juzi tu si hivyo tu kwamba Allah akatoa indhari kwa kile yule ambaye atakayekua atakwenda kinyume na watu hawa wanaoitwa salaf kwa ametoa indhari, ametoa tahadhari, kala kaallaahu ta'aala. basi Allah anasema, wa man yashakiqur rasuula, na yoyoti ule ambaye atake muasi mtume, mimbaad matabayana la huluda, baada ya kwamba yeye umeshamjia kwa kile uongofu, wayatabi gaira sabeelil mu'minin, akafuata njia isiyokuwa ya waumini, bila shakka njia waumini, wao wajua, panachokusudiwa hapa ni masahaba, basi mtume Allah akasema, nuwallihi ma wala huyo tutamwelekeza huko huko anakokutaka lakini yajue tu wa jahannam. makazi yake atakuwa jahannam wasaat sa'at masira na hayo ni makazi yalio mabaya marejeo mabaya sana kurejea sehemu hiyo yupi yule ambaye atakayekuwa amekwenda kinyume na mwenendo wa hawa waliotajwa wakala allah ta'ala na allah anasema fa in amanu ikiwa wao watamini. allah nasema, fa in amanu ikiwa wataamini bi mithli ma bi mfano wa imani kama mlivuamini nyinyi bi maana yake nakusudia waamini wao kama mlivuamini wa nyinyi si kama waseme tu Nashahudu anla ilaha illa Allah hapana bi misli manake mfano wa imani ambayo. vile vile mlivoamini nyinyi basi Allah lasema fakad hitadaw hapa ndipo watakapoongoka lakini ikiwa wao watakwenda kinyume wa intawallau wakikengeuka wakiamini kinyume na mlivuamini nyinyi masahaba hawawezi wakaongoka hata siku moja kwa hivyo angalia je yeah, wewe unapumuamini Allah unaamini kama walivoamini masahaba je yeah, sahaba walikuwa na imani gani juu ya Allah yuko wapi je Allah ataonekana haonekani je ana imani aina gani vile walivuamini wao na wewe unatakiwa uamini vile vile ndio maana tukasema lazima aya lazima hadisi basi zirejeshwe katika utafsiri, kama walivyofasiri wao kali ibn thamin anasibi ibn thamin alipokuwa kifasiri aya hii anasema amarana ametuamrisha hapa Allah an tu'minu billah Tumuwamini Allah wabima anzala la yal ayteramsha ala anbiyaehi thumma hakama anasema kisha Allah kahukumu ala nnasi bil hidayati kwamba wao watapata hidayah idha amanu imanan mumathila lakini wakiamini imani kama inavyofanana wa babika aliman ashabah na wawe wao wanaendana na imani yao imani ile ile ya masahaba tu wa hakama anasema na kwamba allah hapa amehukumu man yakhruju min imanihim yoyote tekaitoka katika imani yao fayu imanan mukhalifan akaamini imani ambayo imekwenda kinyume na hao fahuwa huwa huyo atakwa ni mpotevu hasiran tena amekula khasara. lazima uamini katika imani ile ile tu ambayo wao waliyoamini kwa dalili hizi zinatushibitishia wazi kwamba ni wajibu ni lazima kufuata kitabu na suna, kwa ufahamu wa wema waliopita nyuma alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ayyuha al-ikhwa usikum maratan thaniya bi taqwallahi wa ta'atihi na wahusiiakum maratan ya pili dziba so la kumcha Allah na katika kipengele muhimu ni kuwafuata wale wema waliopita nyumba wala usiogope kijana kujita ana salafiyu kwamba mimi nafuata madhehebu ya salafiu kwa nini wao wajiite mimi ni ibadi kwa nini wajiite wao mimi ni shafi. Kwa nini wajiite wao kwamba mimi sijui mtu kadha Kwa nini wakatazi kukataza wewe? Hapana, jina ni lile tu basi. Lugha imebadilika tu. Huyo ibadi akaita akijita salafi salafi kwa maana kaji nasibisha tu. Mimi ni mfuasi, lefuata mazehabu haya. Mimi ni mfuasi mrefu jambo hili powe tuumesema kwamba jambo la kuwafuata wale wema waliopita nyuma hili sio jambo la kwamba eating mimi nitakuwa ningitaka sio hapana ni jambo la wajibu kwa sababu Allah ameegemeza jambo la imani huwezi ukawa na imani lazima imani yako iwe sawa sawa kama walivuamini masahaba sababu ya tatu tunasema Ni anna tasmiyat salafia kwa sababu jambo la kujiita salafi hili tamayuz linapelekea kuleta tamayuz hali ya kupambanua Tuwezi kumjua almuslimul hakka yule muislamu wa haki na yule muislamu mwenye kujinasibisha tu kwamba yeye ana sema ni muislamu kwa sababu kila mmoja anasema yeye ni muislamu ibadi ana muslim akija shia anasema ana muslim akija sijui huyo mwingine anasali sunna naye anasema ana muslim akija huyo sio nani naye ana muslim sasa yupi ambaye aliyekuwa yupo katika haki kwa hivyo limeletwa jina hilo kwa lengo tu la kuweza kumpambanua ni yupi ambaye, muisilamu aliyekuwa yupo katika haki kala Ibn Masudi. anasema Ibn Masudi, anasema maneno yake maarufu mankana kana yule ambaye, atakayekuwa anataka kufuata kwa hivyo kama wewe wataka kufuata dini dini ya uhakika Mankana, yule ambaye atakayekuwa mustanda anataka kufuata faliystanda basi afuate aige afuate mwenendo wake mankana kadimata kwa wale ambao waliokuwa wameshakufa je ufuate wazee hapana ya sikiliza vizuri maneno yake sio kwamba amekufa mwezi uliopita amekufa miaka mitatu iliyopita ndio hawa tuwafuate hapana anasema awafuate wale ambao waliokuwa wamekufa fa innal haya. kwa sababu yule ambaye alikuwa hai la tumanu alayhi hapaaaminiki kwake yeye alfitna kila siku mafitina ni mengi mara leo yuko hivi mara leo na msimamo huu kesho anabadilika na msimamu wake anakuwa huu mara anakuwa hivi usije ukawafuata hawa ata Kwa hivyo Ibn Mas'ud anasema awafuate wale ambao waliokuwa wamekufa. Sasa ni wepi hao? Akasema ulaika asḥāb. Hapo ndo kwenye dalili anasema hawa kufuatwa ni masahaba wa Mtume, kwani yeye alikuwa sie katika masahaba. Bila shaka tumjua na yeye ni katika masahaba tena ni katika sahaba mtukufu katika sahaba ambaye alibashiriwa mpaka pepo na hali ya yuko hai si katika wale kumi mubashiri na biljana, lakini yeye zimekuja riwaya nyingi tu zinazothibitisha kwamba yeye ni katika watu wa peponi basi anasema ulaika ashabi muhammadin na kusudia muwafuate masahaba wa mtume kanu afdhalu hadi al anasema hawa walikuwa ndiyo bora katika umba huu Halafu akasema abarraa kuluban hawa walikuwa na nyoyo zilizokuwa bora zaidi katika mtu au katika watu ambao wenye nyoyo zilizokuwa bora abarra wenye wema mkubwa basi ni hawa wa amka ilman walikuwa wana elimu kubwa wana elimu ilioenda ndani kabisa kama kuna aya kama kuna hadisi, basi ufahamu wake lazima urejeshwe kwa wao sio anakuja mtu tu anakuja kututolea maelezo anasema aya hii Nimeifahamu hivi hadithi hii nimeifahamu hivi lakini tukiangalia kwa wale wema waliopita masahaba hawakupita hivyo wao wanakuja tu kwa hivyo sijui tulikuwa tuna jambo kadha mambo yameharibika basi tuchukuane tupeleke katika sehemu maalum tuombe dua kwa ajili ya kuiombea mchi yetu iwe salama hatukuyaona haya kwa hawa wema, waliopita nyuma wakipatwa na matatizo kama haya labda wao wakifanya hivi haya kuwaona kabisa kwa hivyo wanasema waa makaa ilman wa wana elimu ilio kabisa wa akalla takallufa walikuwa ni mara cheche wa chache mno katika kujilazimisha mambo ambayo hayamu kusudio walikuwa si watu wenye kuzua, ikhtara humullah alaseb almasouli hawa allah amewachagua liṣuhbati nabīhi ṣallallāhu alayhi wa sallam lengo ambao ili wapate kusuhubiana na bwana mtume fa'arifu basi tambueni lahum faḍilahum watambueni tambueni faḍilazao halafu mwisho anasema wattabi'ūhum ndao wafuateni wao wafuateni wao usije ukafuata kuwafuata watu wa aina nyingine yoyote ndio maana sisi nasema, sisi tunafuata kitabu tunafuata suna, kwa ufahamu wa hawa wema waliopita nyuma ibnu masudi anasema wattabiuhu wafuateni masahaba wa mtume ukiwafuata wao hapo ndipo utakapoongoka je kwa sababu hizi haitoshi kujiulisha kwamba kuna uwajibu wa kuwafuata hawa wema waliopita nyuma kama kweli kuna uwajibu, mimi nasema kwaambia nyinyi kunu salafiyyin basi hebu nyote kuanzia leo kuweni kabisa kwa sababu nyinyi mnafuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliopita nyumba subhana wa allah wa bihamdik ashhadu an la ilaha anta wa atubu ilaiku.